السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين إشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم صلّي الله وسلم Allah dan Rasul-Nya serta Sahabat-Nya yang beragama. Amma? Ayuhlah mu'minun, ikutullah. Uusikum waiya, betakwa Allah. Fakadifazal mu'takul. Bismillah, muslimah, mudah-mudahan di Allah subhanahu wa Taala. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Al Abbas. قال علي بن سعد بن السعيدي رضي الله عنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma khaybat a'tiyana ar-rayata gadan warajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa Rasulahu wa فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يقطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلهم يرجو أن يقطاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي أي هو يشتكي عيني قال ابن عباس فأرسلو إليه فأتي به فبفق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم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 ataupun nama sebenar dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu kata Sahal bin Sa'ad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Perang Khaybar Perang Khaybar Khaybar ni tempat ataupun markas Yahudi semua Yahudi berimpun dan perkampungan paling besar mereka ialah Khaybar ketika berlaku Perang Khaybar Nabi saw bersabda, Nabi kata, "Aku akan narahi h gada, rujulan yang terbuka Allah alaiyadi". Nabi saw kata pada hari perang Khaybar, Nabi kata, Esok aku akan bagi bendera perang, dan bendera ni akan diberi kepada satu orang laki-laki yang dia ni Allah subhanahuwataala akan bagi kemenangan pada dia." esok nak perang hari ini Nabi dah kata dah. Nabi kata bendera perang ni aku akan bagi kepada satu orang laki-laki yang dia ni akan menjadi satu orang yang Allah janjikan kemenangan kepada dia Yuhubullah wa rasuluh, wajuhubullah wa rasuluh. Dia adalah setia laki-laki yang cukup cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah Rasul cinta pada dia. Nabi tak abang siapa? Nabi tak abang siapa orang yang akan diamanahkan untuk bawa bendera Islam ni? Nabi tak abang. Sebaliknya Nabi kata, esok aku akan beritahu siapa orang ni dan orang ni adalah orang yang Allah janjikan kemenangan pada dia dan dia adalah satu orang yang sayang kepada Allah dan Rasul Allah dan Rasul pun sayang dekat dia ini orangnya Sabat annasu yadukun lailatahum ayyuhum yu'taha malam tu tentera-tentera Islam yang ikut sama dalam perang Khaibar ni tak pernah boleh tidur lena pasal apa mesti teringat siapa orang yang dimaksudkan oleh Nabi ni. Nabi tak bagi tahu siapa orang tu Nabi kata esok hampa nanti tahu Dia ni satu orang yang kalau dia pimpin tentera Kalau dia pegang bendera Allah akan bagi kemenangan pada dia Dia ni cinta kepada Allah dan Rasul Allah dan Rasul juga cinta dekat dia Esok hampa nanti tahu dia ni siapa Maka sahabat-sahabat Pada malam tu tidak tak boleh nak jenera elok Maka duduk, duduk suspens Siapa ni orang yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni Kata hadis tu falamma asbahanna ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apabila pagi bila menjelang pagi esok maka pagi-pagi lagi dah lepas sembahyang subuh pakat berimpun di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam كلهم يرجو ان يؤطهن masing-masing ada ingat dalam hati kalau boleh biarlah orang yang Nabi maksudkan tu dia Masing-masing ni ada tersimpan dalam hati. Kalau boleh biarlah dia jadi manusia yang dipilih untuk membawa bendera Islam. Masing-masing do -masing ingat macam tu dalam hati. Fakar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masing-masing do -masing nak tengok siapa yang Nabi nak pilih. Ciri tiba, tiba Nabi bersabda. Kata Nabi Aina Ali ibnu Abi Talib. Nabi tengok orang ada, -ada depan dia Ali tak ada. Ali bin Abi Talib tak ada. Nabi tanya. Nabi kata, "Aina Ali ibnu Abi Talib. Mana dia Ali bin Abi Talib? Fakihlah. Orang baca katakan Nabi. Ya Rasulullah, dia yashtaki a'inai. Oh Dia Ya Rasulullah, Ali tak ada. Sebab Dia yang ni tengah sakit mata. Ali tak ada. Sama dengan kita hari ini, pasal dia yang sakit mata. Dia yang sakit mata. Dia yang sakit Dia yang ni sedang menderita sakit mata. Dia tengah sakit mata. Maka Dia tak sakit sama dengan kita pada hari ni. Kata sakit Abbas, fa uti bi orang pun pi cari Sayyidina Ali panggil maya juga sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Sayyidina Ali ada dipanggil Sayyidina Ali wa maya. fa basata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainayhi wa da'alah fabari'a bila Sayyidina Ali bin Abi Talib maya depan Nabi Nabi pegang muka dia Nabi tengok biji mata dia Nabi ludah masuk dalam mata dia nabi sallallahu alaihi wasallam fa batakah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi ludah masuk dalam biji mata dia wada'alah nabi angkat tangan minta doa kepada tuhan supaya tuhan sembuhkan sakit mata yang ditanggung oleh sayyidina ali ni fa ah. tiba-tiba baik sakit mata dia oh ni yang kata nabi sallallahu alaihi wa sallam seorang nabi Allah bagi dekat dia mukjizat begitu Mula wa'nai di depan dia Sina Ali, dia pegang muka Sina Ali, dia belak-belak tengok, dia ludah dalam mata Sina Ali. Angkat tangan minta doa dengan kehendak Allah Subhanahu wa ah. sembuh. Sakit mata ni tiba-tiba sembuh. Begitu. Hatta kana lam yakun bihi waj'a, sehingga sembuh dia ni seolah-olah tak pernah sakit sebelum ni. Ah, tu dia. Hadisnya kata begitu. Keadaan baik dia tukar Keadaan pulih dia daripada sakit mata tukar Keadaan itu seolah-olah dia tak pernah sakit mata pun sebelum ni Pulih seperti sedia sediakanlah. Begitu. Faa'atahu <tuhi> raya. Nabi SAW bagi bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia bagi kat dia. Faqala Ali <tuhi> radiyallahu anhu. Ali <tuhi raya> bila Nabi bagi kat dia bendera tu Dia terus kata ke Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Aku aqatiluhum hatta yakunu mithlana dia pegang-pegang bendera tu rasa semangat tu. maka kata sidina ali bin abi thalib dia kata uqatiluhum hatta yakunu mithlana adakah dengan dengan diberinya bendera ni padaku maka bermakna aku diperintahkan supaya memerangi musuh kita tak lagi ni sampai depa masuk Islam sidina ali kau muda tuan Syedina Ali bin Abi Thalib, orang mudah. Nabi terima wahyu umur 40. Syedina Ali merupakan orang yang pertama di kalangan kanak-kanak masuk Islam di depan Nabi SAW. Maknanya dia cukup mudah. Bila Nabi wafat, naik Syedina Ubaqar. Naik Syedina Ubaq, naik Syedina Osman, baru naik dia. Maknanya dia punya turn, dia punya giliran nak naik itu lambat lagi. Bermakna dia mudah sangat lagi. Sesuai dengan orang muda semangat dia tinggi. Semangat serah-serah bendera di tangan dia, hak tu dia terdepak dulu di depan Nabi. Dia kata uqatiluhum hatta yakunu mithlana, adakah dengan serahnya bendera ni kepada aku bermakna aku disuruh supaya memerangi musuh kita ni sampai depan ni masuk Islam serupa macam kita? betanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam majlisnya. Qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, nabi jawab kepada dia, nabi kata unful ala rislik hatta tanzila bisahatihim summa ad'uuhum ila islam Nabi kata, "Dak, aku tak sorok macam tu." Oh, nampak? Tonton tengok nabi. Nabi ni dia kerja dia dia kalau enjin kereta ni nabi buat tuning. Bila bunyi kasak, tengok beres, tengok tu, oh Nabi tiun, bagi seluruh sikit. Nabi tak jureh petrol. Bila tengok siyah ni api menyala kuat, dia tak ambil petrol jureh, bagi menyala tu dah. Sebaliknya Nabi kontrol api tu. Selina Ali bin Abi tolik semangat, semangat bagus. Tapi semangat sampai nak hangus diri, tak bagus. Sidina Ali bin Abi Talib dapat dapat mendengar terus kata dekat Nabi ya Rasulullah adakah dengan serangnya bendera ni dekat aku bermakna aku nak pergi perang dengan depa ni sampai depa masuk Islam. Ay, Nabi kata dah aku tak suruh macam tu. Unfu ala rislik. Nabi kata dah pelan-pelan. Nabi kata pelan-pelan jangan lupa buat gopoh macam tu. Hatta tanzila bi sahatihim kamu pergi sampai di halaman tempat depa ni, tempat musuh yang kita nak serang dalam perang Khaibar ini. Kamu pi sampai di halaman rumah mereka, summa du'uhum ilal Islam. Kemudian kamu seru mereka kepada Islam. Nabi suruh macam tu. Tak segera apa, tak segera lompat, tak nak selesai semua benda dalam satu malam. Kita tak boleh buat satu malam. Nabi bawa da'wah na Islam, contohnya, 23 tahun. Daripada hari Nabi dilantik menjadi Nabi sampai Nabi wafat, 23 tahun. Quran turun, turun, turun, turun, 23 tahun. Itu Nabi buat kerja Islam, 23 tahun. Adakah kita yang bukan Nabi ni, yang manusia biasa, yang juga penuh dengan danok dosa, dalam-dalam duknak -dalam Islam, buat dosa lagi. Kita ni, dalam keadaan kita ni, orang yang ada masalah macam tu, boleh buat kerja Islam dalam satu malam. Boleh buat kerja Islam dalam seminggu. Boleh selesai kerja Islam dalam sebulan. Boleh selesai dalam masa setahun. Kalau Nabi perlu 23 tahun untuk complete dakwah Islamiah yang dia bawa, kita mau lebih pada tu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Manusia yang bersih daripada cemak-cemak dosa. Manusia yang macam ni bersih, macam ni punya dianggap sebagai Habibullah. Dianggap sebagai Khalilullah. Dianggap sebagai kekasih Allah. Allah letakkan 23 tahun masa untuk Nabi berjaya dalam dakwah Islamiah yang Nabi bawa. Takkan kita boleh selesai dalam masa singkat. Sidina Ali bin Abi Thalib Bila semangat tu, Nabi bagi dia redah. Bagi semangat dia redah. Nabi kata, Nabi tak dulu. Nabi kata, unfuz ala risli. Pelan-pelan Nabi kata, jangan gopoh-gopoh. Jangan elok-elok buat kerja Islam ni buat elok-elok. Kamu turun dalam medan perang ini sampai di halaman tempat depa ni duduk musuh kita ni tu, summaduuhum ilal islam, seru depa kepada Islam. Puak ni kadang-kadang dia dok lawan Islam tapi tak ngerti. Dia tak ngerti apa dia Islam, dia tak ngerti. Sebahagian daripada depa baca Quran pun tak ngerti. Macam mana tuan, -tuan nak, nak anggap dia ni nak ngerti isi kandungan Quran dan hadis Nabi, baca Quran pun tak ngerti. Tidakati mereka ni Udu'ahum ilal Islam Seru mereka bagi mereka reti Apa dia Islam Kalau mereka reti mereka tak lawan Islam ni bukan jahat Islam ni bukan ganas, Islam ni bukan macam orang duk cerita Macam orang duk kata Islam ni bukan seronok-seronok Nanti potong tangan orang Islam ni bukan saja seronok-seronok Nanti kerjam orang dengan batu Islam tidak seganai yang digambar Kali sesetengah orang Islam ni cantik tapi ada orang tak faham, apabila orang tak jelas tentang Islam, maka dia jadi satu orang yang nak marah ke Islam. Tak ada sebab nak marah kepada Islam. Uduuhum ilal Islam. Kamu pergi seru dekat kepada Islam. Kamu peterang dekat depan Islam ni apa? adakah Islam ni nak bagi susah dekat mereka ataupun Islam ni nak bagi senang kepada mereka piterang dekat mereka wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqillahi ta'ala fi Nabi kata piterang dekat mereka pihabak dekat mereka apa kewajipan yang mereka mesti tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pihabak dekat mereka benda ni Bagi tahu dekat mereka hang ni pun Tuhan yang buat kamu tahu tak kamu ni Tuhan buat Tuhan buat kamu dan Tuhan boleh ambil kamu bila-bila masa. Bukti dia kamu tengok keliling kamu, depan belakang kamu, di mana kamu duduk di situ ada kematian. Orang yang kamu paling sayang, mati. Orang yang kalau boleh kamu nak dia hidup tungkat langit, mati. Bermakna hidup mati, ni kerja Allah subhanahuwataala. Allah Tuhan yang buat dia, Allah Tuhan yang buat kita. Allah bagi jadi kita, Allah akan ambil balik kita. Sesuai dengan Allah bagi begitu banyak jasa dekat kita. Bagi peluang kita hidup acah dunia tuan-tuan. Ini jasa Allah bagi kat kita. Kita berpeluang duduk atas dunia ni boleh menghirup udara dia, diberi kesihatan dekat kita, bagi kesenangan, keamanan, ketenteraman, ada dua ringgit untuk belanja dan sebagainya. Bagi lagi anak pinak keluarga dan sebagainya. Dengan ada semua-semua benda ni, kita rasa seleksa duduk dalam dunia ni. Ini anugerah al Allah dekat kita. Kenapa kita tak boleh terima kasih kepada Allah? Bagi tahu tak kepada benda-benda ni. Bukti dia bila kamu ditimpa susah, mulut kamu dengan sendirinya sebut, minta... Allah subhanahu wa ta'ala tolong kamu Manusia bila sakit-sakit saja sakit Allah keluh di mulut Pasal apa sebut Allah? Waktu sehat kamu tak teringat nak sebut Allah Tapi bila sakit Allah sebut dimu Sendiri sebut Pasal apa? Sebab manusia fitrah Memang dah asyik kejadian manusia Bila dia tersepit Dia panggil Tuhan Dia panggil Allah Nabi SAW kata dekat Sayyidina Ali, "Udu'uhum ilal Islam, seru mereka kepada Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah." Pergi bagitau dekat depa apa yang depa patut buat untuk nak memenuhi hak Allah Subhanahu Nabi kata, "Fa wallahi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul min humrinn na'am." Nabi kata, "Demi Allah, Aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah sekiranya kamu boleh pergi bercakap tentang Islam di depan orang-orang yang marah Islam ni. Kalau kamu boleh bercakap depan mereka tentang Islam dan dengan cakap kamu itu, mereka dapat hidayah Allah. Maka itu khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu dianugerahkan binatang yang merah-merah. Orang Arab, dia kalau dapat unta unta merah, itu kebanggaan dia. Maka Nabi SAW ra'i kebudayaan Arab, adat orang Arab, dia sebut humrin na'am. Kalau dia dapat unta merah, iaitu cukup hebat ke dia? Kalau itu kamu kata hebat, lebih hebat lagi kalau sekiranya kamu boleh tarik seorang musuh Islam jadi orang yang nak kepada Islam. Itu lebih baik bagi kamu. Hadis itu mutafakun alaih sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslima indah rahmatya Allah SWT. Ini Islam, tuan-tuan. Ini Islam. Islam suruh kita cari orang, buat kawan. Islam tak suruh kita tambah musuh. Kita tambah musuh, kita susah. Kita tambah daripada lima orang, kita buat bagi jadi musuh sepuluh orang. Kerja da'wah kita susah. Kita nak buat apa-apa susah. Tapi kalau daripada lima orang kawan, kita pergi tarik, tambah seorang lagi jadi enam. Enam lebih baik daripada lima. Kalau kita boleh tarik lagi enam puluh orang, cukup baik apa yang kita buat. Bukan baik dari segi dakwah Islamiah, bahkan baik dari segi janji ganjaran daripada Allah SWT. Sehingga akan Nabi Alaihi Wasallam waktu nak lepas pasukan tentera turun di dalam perang Khaybar. dah Nabi pilih Sayyidina Ali bin Abi Talib jadi ketua. Jinani minta nak turun cara kasar, cara agresif. Adakah aku perlu perang depan ni semua paksa depa masuk Islam? Nabi kata tak. bukan itu cara kita. Nabi kata kamu pi turun elok-elok, kamu sampai di sana kamu terang tentang Islam dulu dekat depa. Bagi depa faham tentang Islam dulu. Terang pasal apa depa patut menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Islam sebagai agama, sebagai cara hidup depa tu terang elok-elok dekat depa. Kalau dalam 10 orang, dalam 100 orang, dalam 1000 orang yang dengar penerangan kamu tu, ada seorang bila dia dengar tu dia terusik hati dia. Dia rasa silap apa yang dia buat selama ni. Dengan kerana penerangan kamu tu menjadi sebab Allah bagi hidayah dekat dia. Maka itu lebih baik bagi kamu. Nabi kata, daripada kamu mendapat binatang yang merah-merah. Itu hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Kita ambil aktifah. Kita ambil aktifah. Kerja da'wah, banyak lagi yang belum selesai. Kerja da'wah yang kita kena buat tentang ini bukan kerja ustaz kerja dakwah ini kerja semua orang islam mesti kena buat kerja dakwah banyak lagi yang belum selesai kita bukan kata nak berdakwah dekat orang bukan islam dekat orang islam pun kita nak kena dakwah kuat juga berapa ramai orang mengaku islam tidak faham sebenarnya islam itu apa tak faham kerana tak faham itulah dia jadi sensitif dengan islam sebut islam nak marah sebut islam kerana tak faham Menjadi tanggungjawab kita memberi faham kepada orang-orang yang tidak faham ini. Bukan target kita 10 orang. Bukan target kita 100 orang. Bukan target kita 1000 orang nak faham dengan sekali cakap. Nabi kata dalam haditha. La bika Kalau kamu boleh bagi seorang aja, dapat hidayah. Daripada ramai ribu, ada satu seorang aja, dapat hidayah. Itu lebih baik kepada kamu daripada kamu ada binatang ternakkan yang merah-merah. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam kerja da'wah kita. Mudah-mudahan keikhlasan kita dinilai oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita akan dinilai sebagai satu kebaikan yang membawa janji baik kita di hari akhirat esok, insyaAllah. Mudah-mudahan muqadimah itu mempunyai manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahru Nadi jenis 14. Ha. surat 29 muka Surah 29 kita masuk satu bab baru, kata dia bab maja'a fi ijlalil kabir itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan membesarkan dan mempermuliakan orang tua-tua tajuk malam ni ialah Islam satu agama yang mengingatkan kita supaya hormat orang tua-tua siapa orang tua-tua yang kita kena hormat dia akan terang sekali lagi kata dia ketahui saudaraku membesarkan ataupun memuliakan orang tua-tua kerana tuanya dan mempermuliakan mereka itu adalah disuruh oleh syarak kita kita hormat satu orang itu kerana dia tua kerana umur tua dia kita hormat dia agama suruh begitu sama ada orang tua-tua itu laki-laki atau kumpulan dia orang tua takkan sekiranya dia laki-laki kan -laki, dia perempuan kan dia orang tua kerana tua dia kita wajar hormat dia begitu jikalau orang awam ataupun orang kafir sekalipun dia kata sekalipun orang tua ni orang awam maksudnya bukan adik-beradik kita Oh, bukan nanti mak penakan kita Bukan nanti tok penakan kita Bukan nanti adik-beradik kita Saja kita kena hormat Orang tua Walaupun dia orang awam Bukan adik-beradik tak tak kena mengenal dengan kita Dia orang tua Walau kafir sekalipun Kalau dia orang tua Kita wajib menghormati dia Begitu Maka mempermuliakan dan menghormatkannya itu Ialah menyambutnya Dan bersalam-salam Dengannya pada waktu datangnya mengucup tangannya dan mendudukkan dia pada tempat yang mulia yaitu tempat yang setaraf dengan dia itu di antara cara nak hormat orang tua. -tua. Sambut dia. Tunjuk muka manis kat dia. Kalau boleh peluk dia, cium tangan dia. Dudukkan dia di tempat yang patut. Dia orang tua, dia patut duduk lebih tinggi pada kita. Dia orang tua, kita dok macam pun dia duduk di lantai. Tak boleh. Tak kenal. Hormat dia. Sambut dia dengan orang kita. Sambut dia. Panggil masuk. Tunjuk salam dengan dia. Kita bongkok sikit. Tunjuk kita hormat tak dia. Maka ini, dia kata disuruh oleh agama kita. Dudukkan dia pada tempat yang mulia. Tempat yang setaraf dengan dia. Dan yang menjadikan suka hatinya. Dan dapat rehat dia. Dia rasa suka ke kita. Cara kita welcome dia. Cara kita sambut dia. Cara kita tunjuk yang kita suka ke dia. Menyebabkan dia suka ke kita. Dia berkenan ke kita tuan siapa yang tak suka dihormati Orang yang waras fikiran, siapa dia Orang yang waras fikiran Yang dia tak suka orang hormati. Ada Semua orang suka Semua orang suka kalau orang hormat dia Suka Tak ada orang dalam dunia ni suka orang benci dia Suka orang cemuh dia Suka orang rosakkan nama dia Suka orang fitnah dia Suka orang jahannamkan dia Tak ada orang suka macam-macam ni Tak ada siapa suka Sebaliknya semua orang suka kalau orang hormat pada dia. Mest demikianlah dengan orang tua. Orang tua lebih lagi dia rasa dia perlu dia hormati kerana dia orang tua. Jadi Islam suruh kita memenuhi, naluri kemanusiaan ini. Dia suruh kita hormat orang tua-tua ni dengan kerana tu suka hati orang tua ni. Orang tua orang -tua, jangan dia bukan mahu sangat duit ringgit 2 ni. Nah, dia, dia tak ada apa dah. Makan pun tak orang nak lalu dah Bagi duit banyak kat dia Dia nak buat apa? Kain baju Kain baju hadul-adul Tak nak pakai dah Raya tahun lepas Orang bagi kain beli kat 4 lei dekat dia 4 lei tu baru pakai selai Tahun ni orang rupiah lagi 4 lei Tak nak nak pakai lah. Kain beli dia pun Dia tak mau dah jenis-jenis kebendaan ni Ingatan kita dekat dia Yang tu dia mau Ingatan kita dekat dia Liarah dia Telepon tanya habang dia Ambil berat tentang Yang tu saja Yang dia lah Duit ringgit kalau bagi kat dia Boleh bagi kat cucu dia balik Lalu saja Dia tak guna Duit ringgit tu Tak ada tak anak ingat lah Nak makan sampo apa. Tak ada lah, orang tua, tua ni Dia tak ada Dia tak macam selera orang muda Orang muda ni Dia tak ingat makan sup Esok banyak makan tom yam Lusa pasal nak makan sate Orang tua, tua dia tak ada selera Macam mana orang muda ni Dia lagu biasa aja Tak ada apa anak mak rumah dia dia boleh potong pisang satu sikat dua sikat bagi dia seronok dah yang tu aja yang tu saja tanya abang dia buat masak apa kalau lebih sikit dia hantar satu mangkuk kat dia yang tu aja seronok dah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita buat macam tu kat dia kita boleh ambil hati dia dia rasa rehat dia nak menghabiskan jasa-jasa umur dia tu dia rasa selesa dia rasa rehat Anak tak bagi masalah dekat dia. Anak tak bagi sakit kepala dia. Anak bagi penghormatan kepada dia. Apa oh, yang dia nak. Begitu. Maka memperbuat besar dan hormat akan mereka itu. Yang demikian itu dapat balas daripada Allah SWT. Bukan buat takkan ambil hati saja. Allah balas dengan balasan kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tertua. Seperti yang diterangkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Kirmizi. Oh, dia kata ada hadis mengatakan Allah janji kebaikan kepada orang yang buat baik kepada orang tertua. Hadis tu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama shab shaykhan li sinni illa qayyadallahu lahu man yakrimuhu 'inda sinni maksud dia di riwayat, oleh bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama sahabat tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak mempermulia seorang yang muda akan seorang yang tua kerana lebih umur dan kerana lebih tuanya melainkan disediakan Allah baginya orang yang mau mempermuliakan dia ketika tuanya nanti dia, ini adalah dunia ini bulan nak pergi, ke mana, nak pergi ke mana hari ini kita buat baik ke dia esok orang-orang muda zaman kita tua esok orang-orang muda zaman tu buat baik ke dia bukan ada. Ini janji Nabi SAW. Janji. Kita buat tahanah kat dia. Lalu, esok kita kena. Kena. Dalam hadis lain, Nabi SAW kata tidak ada azab, tidak ada seksa yang segera pembalasannya. Selain daripada dosa dan haskar kepada ibu bapa. Dalam banyak-banyak azab Tuhan ni, Nabi kata azab yang paling cepat nanti nak hingga naikah kita ialah azab ke atas orang yang buat tahanan dia buat apa Maksud cepat apa dia sebelum mati dia akan rasa Macam mana dia buat tahanan dekat ke kentua dia dulu dia akan rasa anak-anak dia buat tahanan kena Bismillah muslimin rahmatillah sudah kita kena ingat ini pesan dalam agama kita dan pesan kalau Quran sebut kalau Nabi sebut adalah hadis ini pesan yang benar tidak ada pesan yang tipu dusta dan palsu dalam Quran dan hadis Nabi SAW begitu kata Al-Tirmizi ini hadis gharib tiada kami ketahui melainkan daripada ini Syekh masalah mempermulihakan orang-orang tua itu memanjangkan umur. kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya pada hadis dan masalah itu satu penyukaan hati dengan panjang umur. Kerana mempermelihakan orang yang tua-tua. Maka hendaklah ingat-ingat jaga baginya. Kerana tiada dapat taufik bagi menghormatkan orang-orang tua itu, melainkan orang yang telah dihukumkan Allah baginya dengan panjang umur. Itu dia. Dia kata bukanlah makna bila kita buat baik kepada orang tua, umur kita yang patut mati tahun depan panjang puluh tahun, tak bukan masuk macam itu. Mati tetap mengikut ajal yang ditetapkan. Tapi yang kata buat baik pada orang tua-tua ini -tua akan memanjangkan umur, ini sekadar untuk menyukarkan hati orang saja. Supaya orang bila dengar, dia rasa ini satu motivasi untuk dia. Ha? Satu benda yang nak encourage dia, nak menyemarakkan semangat dia untuk nak buat baik kepada orang tua-tua, dia kata. Dan demikian inilah. ...telah menyebutkan dia oleh Ibn Al arabi dalam syarah At-Tirmizi daripada ulama. Bahawasanya pada hadis dalam masalah itu, danil atas panjang umum bagi siapa-siapa yang menghormatkan orang yang tua-tua. Dia kata inilah kesimpulan yang ulama ambil. Begitu. Bak baru dia kata, bak, maja'ah fil Mutahajirin. Itu cuba yang datang pada menyatakan hadis Yang membicarakan dua orang Yang tiada bertegur-tegur Ha ini pula dia nak masuk satu bab pula Dalam masyarakat ni ada benda ni berlaku Tak bertegur-tegur Satu orang dengan satu orang Dia jadi tak tahu dia marah, dia benci, dia pun menang Terus Sampai tak mahu nak bertegur Jumpa pun berada ke lay, Lebih teruk lagi sampai nampak ludah pun dan sebagainya dia jadi lembut. Masifat bermusuh-musuh, benci membenci yang dilarang oleh agama tu, yang susuk dalam masyarakat kita. Susuk. Dan betul tengok adalah hadis kita baca mengenali hadis tu. Nabi kata al-muslim aqul muslim, orang Islam saudara kepada orang Islam. Jangan yang limuhu, oleh itu jangan buat zalim kepada orang Islam. Bidang. Wala yahqiruhu, jangan kamu hina dia dan sebagainya. Kan? Kemudian Nabi bila tegang panjang tu Nabi kata at-taqwa Nabi tunjuk dekat dada ni. Nabi ulang tiga kali attaqwa hauna nabi kata takwa tu ada dalam ni tengok tak nampak tapi dalam ni ada takwa tengok kolah nampak cantik dah tengok pakai serban tengok pakai jubah rupa-rupanya takwa tak ada dalam hati maka nabi kata attaqwa hauna takwa tu ada sini nabi tunjuk macam tu dah ada. nabi kata bihasbi mriin ayya qira'a akhul muslim bihasbi mriin minasyarr memadai seorang muslim itu dianggap daripada orang jahat dianggap daripada kejahatan Muslim. apabila dia menghina saudara dia yang sama-sama islah cukup untuk nak kata dia jahat mulut dia duduk cakap benda yang menghina kawan dia sendiri cakap dia menghina kawan dia tu, Nabi kata cukup dah bihasbim ri'in Cukup bagi satu-satu orang itu, Minashari, dia anggap dia ni daripada kejahatan apabila mulut dia, dia piduk hina kawan dia sendiri. Cukup untuk kata dia ni jahat. Nabi kata. Jadi ni semua kita dah baca. Pasal apa kita tidak ambil pengajaran? benar-benar macam ni. So, dia kata ada orang dia kata yang dia ni sampai ke peringkat tidak berteguk-teguk. Benci kat kawan ni sampai tak mau berteguk. Sudahlah dihentam kawasan itu, digasak kawasan tu cukup-cukup, jumpa, tak mau teguk, tunjuk, sombong, tak mau nak teguk dengan orang. Ketahbirah sedaraku telah lalu dalam juzuk yang ke-13, menerangkan beberapa masalah tentang tidak berteguk-teguk ini. Maka di sini dilatangkan oleh Atim Mili, hadis yang menunjukkan, ditutup pintu syurga ke atas dua orang yang tidak berteguk-teguk itu, sehingga berdamai kedua-duanya. Selagi mana dia ni ada masalah dengan kawan dia, dengan saudara dia yang sama-sama Islam, masalah tak boleh nak tegong, maka selagi itulah pintu syurga tertutup untuk dia. Dia tak boleh masuk ke dalam syurga. Demikian kata hadisnya. An abi Qurayyatul Radiyallahu Anhu. anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kaul. Tufthu abuabul Jannah yom al Isnain wal Khamis. Fayufru fihima liman la yushriku billahi shay'a kila al Muhtajirain diqalu ruddhu hadhain hatta yastaliha bi riwayat daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia abu hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ini dibuka pintu syurga itu pada hari isnin dan hari jumaat jumaat pada Juma trilung pembetul tu hari khamis dan hmm? hadis kata khamis dibuka pintu syurga itu pada hari isnin dan pada hari khamis tiap-tiap tiap minggu Nabi kata dua hari ni Allah buka pintu syurga Jadi kita dah belajar dah Syurga ni ada dah Syurga lah ada dah Melaka pun lah ada dah Syurga yang dah ada dah tu Bila main hari Isnin Bila main hari Khamis Allah fahit asal buka pintu Buka pintu sebagai satu simbol Kepada kesediaan Tuhan Untuk mengampunkan dosa manusia Yang minta ampun kepada dia pada hari-hari tersebut Itu sebab sunat Kita posa hari Isnin dengan Khamis Supaya pada hari yang berkenaan kita dalam keadaan duk beribadat kepada Tuhan. Pada hari berkenaan. Pada hari Allah buka pintu syurga itu, pada hari itu kita dalam keadaan duk beribadat kepada Tuhan. Begitu. Maka Nabi SAW kata, dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka diampunkan dia pada keduanya bagi siapa sahaja yang tidak menyemutukan Allah dengan sesuatu. Sempena bukaknya pintu syurga hari Islam dan hari Khamis ni Allah nak mengampunkan dosa siapa-siapa juga dengan syarat yang pertama dia tak ada buat benda dosa syirik kepada Allah. Dia tak ada Dia bersih daripada dosa syirik. satu. Melainkan dua orang yang tidak bertegak-tegak dan yang kedua orang yang tidak akan dapat pengampunan dosa dan tidak dapat peluang untuk masuk syurga ni ialah orang yang dia ni ada masalah. Tak bertegak-tegak dengan sama selara yang Islam. Begitu di kata orang baginya tolak akan mereka itu, itu dunia maka Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat Allah kata ruddu hazaaini tolak dua orang ni tolak dua orang yang saling musuh bermusuh di antara satu sama lain yang saling benci membenci di antara satu sama lain yang saling kianat menkhianati di antara satu sama lain dua orang ni Kata Allah kepada malaikat, Eruduhu hari ini, apa tolak bang orang-orang yang macam ni. Jangan bagi pengampunan dan jangan bagi peluang mereka untuk masuk ke dalam syurga. Ia tutup kembali pintu syurga itu ke atas dua orang yang tidak bertegak-tegak ini, Sehingga berdamai antara keduanya. Itu dia. Sampai bila mereka ni ditahan daripada masuk dalam pengampunan Allah, daripada masuk syurga Allah sampai bila, sampai mereka ni boleh baik balik. Selagi hampa tak boleh baik balik, selagi itu tak sah. Tak sah minta, tak sah nak harap nak, nak, nak, nak masuk ke dalam pintu syurga Allah, tak sah. Muslimin dan muslimat, kata Al-Tirmidhi, ini hadis Hasan lagi sahih. Kita tengok benda-benda ni, teruk ngadi ni, teruk ngadi. Kena beramal lah. musuh tak habis. Kita kalau nak benci ke orang, tak habis. Ada saja orang yang kita akan benci atas dunia Hari ini lima orang, minggu depan sepuluh orang. Kita punya. Ada saja orang yang kita nak benci atas dunia. Sama ada benci kerana dia ada buat sesuatu tak baik kat kita. Ataupun benci kerana dengar orang cerita tak baik tentang dia. Kita benci kat orang ini tak ada pasal. Benci. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Kata akhirnya ini, ini hadis Hasan lagi sahih. Tajuk baru. Dia kata, Bab majafi sabri itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang sabar. Nah ha, dia cerita pasal sabar belah. Ketahuilah saudaraku. Sabar itu ada satu perangai yang terpuji pada syarak. Sabar ni bagoyalah. Jangan abang yang terus sabar boleh. Kita betau ada sabar boleh. Cuma kita tak leh nak sabar yang tu aja. Dia boleh dah tak tahu, banyak benda, betul banyak benda baik yang kita yang kita tahu kata baik tapi tak apa-apa nak buat dia tak apa nak boleh. Kan? Banyak orang ni tajuk kita baca di masjid kita ni masjid orang temudu ni semua tajuk Nak suruh buat baik belakang kan Ugama suruh sabit daripada Quran, sabil daripada hadis Nabi kita tahu benda tu ugama suruh Tapi kadang-kadang tak boleh buat Tak boleh nak buat Sabar ni memang cukup baik Tapi nak buat tu Nak melaksanakan perintah kesabaran itu Ya Allah bergerak Kadang-kadang tak boleh nak sabar Berapa lagu macam nak Tang bilik tu Orang Kelantan dia kata tang berasa dia kata macam nak panf oh, dia kata geram kan geram bukan mak tu kata kat aku panf dia geram geram jadi tak ada dalam Kalau punya sabang itu cukup baiklah. itu satu, satu benar cukup baik bagi seseorang dia kata maka sabang itu satu perangai yang terpuji pada syarak. maka siapa berperangai dengan perangai sabang itu bertuahlah dia maka, dia punya ayat multiple-tipal ayat Sabang ni benda baik Semua orang tahu Dia kata siapa boleh beramal dengan sifat sabang Dia orang yang betul Cukup betul Tak semua kan Kalau dia boleh Dia satu orang yang betul dia Kerana makna sabang itu deritakan dirinya atas apa-apa yang dibencinya Itu makna sabang Makna sabang ni ialah kita Benda tu kita tak suka Kita benci Tapi oleh kerana dia dah kenal kat kita Kita boleh tahan benda kita tak suka Itu tu sabang Tak suka kan kita tak suka tapi nak buat macam mana benda tu ditaklirkan, timpah mereka kita. Kita cukup tak suka. Sabar. Ya? Sabar lah. Nak buat lebih-lebih tak boleh. Begitu. Ha? Maka tak dapat tidak. Barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak. Tidak terkirakan. Kita banyak lah. Contoh benda yang kita tak suka. Benda yang kita benci. Benda yang kita tak suka ni banyak. Ada, ada Tapi duk kenakah kita benda ni? Contoh ni apa? Seperti turun bala maka iaitu dibenci oleh diri dia kata, balak, siapa mau balak balak ni bahasa Arab maknanya dia ujian ujian balak tu makna ujian Ya. bila kata dia ni kena balak kena balak kita bayang lagu kena timpa kayu balak gitu dah balak ni makna dia ujian Tuhan bagi ujian dekat dia dia kena balak dia kena ujian. macam-macam lah kan ujian ni macam-macam Kena lock tu je kan. Lepas tu, kena apa-apa pula kan. Macam-macam lah. Cerita macam-macam. Kan. Cerita lebih-lebih apa -lebih dan lagi payah pula. Kan. Cerita ujian lah. Benda-benda macam ni ujian. Dia lukman lepas satu-satu, lepas satu-satu. Diri yang menanggung ujian tau lah. Macam mana sengsara, parit, derita dia yang terpaksa menanggung ujian itu. Yang dia suka nak terang dekat orang semua. Kalau dia cuba terang pun banyak masalah lain dengan diri. Kan. Tapi orang yang melihat kita kena timpah ujian ni dia sedap mulut nak mengatok nak kata apa. -apa. Lemak kita pun ada ada. Kan, bakap pun ada ada. Ta'am yang menjadi pembuka cicik dah. Macam macam bila mai macam-macam. Entong faham tak apa yang Subhanallah abang kat kita kat abang. Betul. Kan? cerita dia macam tu. Wajah dia macam tu. Betul. Kan? Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kan? ini ujian daripada Allah. Masing-masing orang kenal. Sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan apa yang dia buat, besar perjuangan, besar ujian. Dia macam tu aja. Tak ada perjuangan, tak ada ujian. Duduk melengkap di rumah, tak ada apa. Tak ada tak, tak, tak, tak apa. Dia habis sangat masalah, tak ada duit. Habis sangat, terampau sangat, duk rehat di rumah, kerja tak ada, dia main sakit. Ujian macam tu aja. Langkah keluar dari rumah, dia buat benda yang agama suruh lebih sedikit, dia main lebih sedikit ujian. Macam tu aja. Jemaah satu peringkat, ujian sampai nak baca doa pun tak boleh. Itu ujian juga. Kan? Bukan setakat tak boleh mengajak, menceramah, baca doa pun tak boleh. Itu ujian. Ujian daripada Allah. macam macam orang, macam macam ujian yang menimpa dia. Dan dia sendiri, kadang-kadang tak boleh nak terang apa dia ujian yang menimpa dia tu. Dia tak boleh terang. Bukan dia tak mahu terang. Ipayok. Dia lebih betul. Jadi ini yang kata ujian. Dia kata maka tak dapat tidaklah barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak seperti turun balak maka itu dibenci oleh diri dan menjunjung suruh Allah daripada semayang dan menurut sekalian hukumnya maka tiada disukai oleh nafsu kita ikut perintah Allah nafsu tak suka buat apa bangkit pukul 5 bangkit dah 5.30 bangkit dah bangkit dah pergi pancang mandi manda apa semua semayang jalan pergi ke masjid semayang subuh dan sebagainya buat apa baik yang tidak Baik tidur, pejabat masuk depan setengah. Pukul tujuh bangkit, apa salahnya? Bangkit pukul tujuh, mani-mani-mani, siap, masuk api, bukan ke bagus macam tu? Daripada bangkit pukul lima pagi, time to time setiap tidur, kita dah nak kena bangkit semayang. Tapi itu perintah Allah. Nak buat macam mana, kena bangkit. Nafsu tak suka. Tetapi kalau kita sabar dengan benda hak nafsu kita tak suka, besar ganjaran di sisi Allah ini yang dia nak bagi kita tentang sabar dan menjauhkan apa haram dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri kita nak tinggal benda haram susah. Puji kita suka dengan benda-benda haram ni. kita suka. Suka bila tersebar satu berita sensasi, kan? Ah ha, kita suka menyambung cerita-cerita tu kan. Cerita sensasi kita sebar-sebarkan sambil duk minum bayang sati je. Kita sebar-sebarkan benda tu. Mengheboh habis semua merasa tempat kan dalam kadang kita pun tak tahu ujung pangkai cerita tu macam mana dia boleh berlaku macam mana pasir apa api jadi macam tu kita tak tahu kita tak tahu jadi dengan kerana kita dalam keadaan tak tahu kita pergi duduk sebar cerita tambah tei pula tei doa pula tambah pula nak pergi sedap cerita maka akhirnya dengan kerana cerita kita tu ada orang yang menerima akibat ni Islam Islam yang dirahmati Allah sekalian dan menjauhkan apa haram dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atih diri. Maka semua itu dideritakan oleh manusia. Dan tahu diri itu menjunjung taat Dan menjauhkan maksiat. Dan deritakan apa sakit demam. Azab sengsara di dalam satu ahwal dan sebagainya. Ini semua kalau kita boleh sabar, kita orang yang betul. Itu maksudnya. Bermula dalil yang menunjukkan atih terpuji perangai sabar itu ialah Quran dan hadis nanti. Itu cantik. Apapun dia kata balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi. Apa Quran kata, apa Nabi kata tentang Sabang. ni. Setengah daripada hadis itu, ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidhi. Kata dia, An-Abi Sa'idin, radiyallahu anhu. An-na min al ansar sa'alun Nabiya, sallallahu Alaihi Wasallam sallam, fa'a'atakum. Dia riwayatkan sahabat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. sallam. Nama dia, Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu bahwasanya beberapa orang sahabat daripada kaum ansar telah meminta mereka itu akan sedekah atau apa-apa makanan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka diberi oleh Nabi kepada mereka itu berlaku satu kes dia kata sahabat ansar sahabat ansar maksudnya sahabat Madinah orang Madinah miskin miskin duit tak ada sampai nak beli makan pun tak ada duit jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi bila sampai depan Nabi, beritahu beti-beti, Ya Rasulullah, kami ini tak ada duit lah, sampai nak beli makan pun duit tak ada, begitu-begini dan sebagainya, minta Nabi tolong. Nabi SAW, satu orang manusia tak boleh dengar, oh minta tolong. Yang kata Nabi kita ni, tak boleh dengar, oh minta tolong. Maka dia katalah adalah hadis tu, fa'a'atahum, Nabi Upi Ami, apa ada dalam rumah dia, bagi dekat Quran kita. Masa Kemudian meminta lagi mereka itu kepada Nabi. Maka diberinya akan mereka itu. Lepas dah dapat, balik makan-makan. Lepas semua duit ringgit belanja habis. Main pula jumpa nanti Minta lagi. Dua kali dah main minta ke Nabi. Nabi pun main otang lagi. Bagi lagi. Yang kata Nabi. Hmm. Kita takat sekali boleh. <laughs> sekali kedua, mai kata, memang kok hayon. Kata, saya ingat, aku rumah welfare ke? Ada mula, lah. mula nak naik. Seorang mula nak ha? naik. Tuhan bagi tulang empat gerak, cedah lagu ni, saya luk minta kat orang. Seorang dia nak berat. Ha? Kau tumpah dengar, saya kecuh saya tak main. Nabi, ni main sekali lagi. Balik pergi belanja, habis main pula. Main tang lagi. Tang kaji lagi. Ini yang kata Nabi SAW maka tidak pula dikata oleh nabi tak ada jikalau barang itu ada sudia yang kata nabi Allahu a'alihu wa sallam seorang manusia yang tak boleh dengar orang minta tolong yang kata nabi kita ni tak boleh dengar orang minta tolong maka dia kata la hadith fa'atohum nabi pun pergi ambil apa ada dalam rumah dia lagi dekat kuaran summa sa'aluhu fa'atohum kemudian meminta lagi mereka itu kepada nabi maka diberinya akan mereka itu lepas dah dapat balik makan-makan apa makan. semua duit ringgit belanja habis main pula jumpa Nabi minta lagi dua kali lah main minta ke Nabi Nabi pun main orang lagi bagi lagi yang kata Nabi kita eh, takat sekali boleh ha? <laughs> kali kedua main kata memang aku ayun kata ingat aku rumah welfare ke dia mula nak jangkau lah. seorang mula nak naik kan. Tuhan yang bagi tulang empat terak cedah lagu ni main duk minta kat orang seorang ada nak terak gaun ha? tu pun dengar kecurut tak main lah <laughs> Nah, Nabi ni main sekali lagi Balik belanja habis main pula main, ah, bagi, ah, bagi lagi Ini yang kata Nabi SAW Maka tidak pula dikata oleh Nabi Tak ada jika lo barang itu ada Betul. Oh, yang kata Nabi Lagilah rumah ada benda Lagi tu nak bagi ke orang Tak reti nak murung Tak reti nak murung Banyak mana ada habang sungguh -sungguh. Ada pun banyak mana bagi. bagi lagi ke orang Begitu yang kata Nabi dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Nabi ni bakhil dok sekali kali, bukan cipak nabi. Dok sekali kali bakhil ni dok sekali kali. Bahkan bukan cakap tak bakhil. Nabi ni kok nak bagi sakit hati orang? Dok langsung tak letih nak bagi sakit hati orang. Ajar tu dah dalam masyarakat kita. Allah mencari hal jenis hal amal yang bertekanan hidup. Dia is. Sampai orang kata, siapa marah kat dia ni, orang tu jahat. Dia akan itu. hidup. Dia bukan kerti marah kat ke orang, dia tak henti buat kianat kat orang, dia tak henti beri sakit hati, orang tak henti. Dia baik. Baik punya manusia, orang yang kata dia jahat, orang ah, jahat. Kita tak tahu dulu. Nabi sallallahu alihi wa sallam ni tipak macam Yang ingat apa, beberapa bulan lepas kita baca cerita hadis Anas bin Malik. Dia kata khadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku jadi khadam Nabi sepuluh tahun. Anas kata. sepuluh tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam satu hadis lain kata sembilan tahun aku jadi khadam Nabi. Dalam tempoh sembilan tahun sepuluh tahun tu tak pernah sekali dia kata telinga aku dengar Nabi kata, "Uh, kat aku." Entah boleh bayang sepuluh tahun Tak penuh, tak pernah Anas yang jadi khadam Nabi ni tak pernah Anak dengar nabi kata uh oh, kat dia, jekah dah sekali kali Uh, tak pernah dengar. Kita menikah dengan bini kita 5 tahun sebelum tahun ni Allahu Akbar. Tanya bini, selalu tanya kita tanya bini kan, kita di dalam rumah. Tanya bini kita. Tanya bini kita ni nak tanya ni Ustaz Zamzawi menjanak di rumah. Dia jenis muluklah, lah jenis muluk kalau tanya, tanya buat madu kita ni. Hmm. Dia kata berani satu badan. Ha, oh. dia luai macam tu kau. Oh, dia kata lagi satu badan Jangan dia buat silap Dia kata goreng telok Dia kata goreng telok, kita goreng telok mata apa? Rupanya dia mahu telok dada Okay, buat main telok mata Punggung pinggan perang, macam macam. Oh, dia yang ni bukan ini satu badan Putih beliau satu badan, taklah ada. ada orang macam tu ada Nabi SAW Tak ada lah, macam-macam ni punya Cipat, macam mumah, macam ni tak ada langsung ke Nabi tak susah carilah, tak ada dalam diri Nabi May Syekh Ansar ni minta bagi, balik si belanja habis, may pula minta bagi lagi sekali. Balik si di... Nabi SAW tidak bakir, bahkan tidak letih bagi sakit hati, hati orang, tak letih. Kata dia, summa sa'aluhu, summa kala, ma yakunu indi khairin falan ad-dakhirahu anku. Kemudian, sabda Nabi SAW pada akhir pemberiannya. Mari dah Nabi bagilah. Nabi bagi juga. Lepas Nabi bagi itu, Nabi pun kata. Kerana mengajar akan mereka itu. Nabi bukan kata nak pergi sakit-sakit. Tapi Nabi kata dengan tujuan nak bagi pengajaran kepada mereka. Ini. Kata Nabi, hai'aul. Barang yang ada pada aku, maka tidaklah aku simpan tahu akan dia daripada sekalian kamu bahkan telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada Nabi hablak dekat mereka macam tu Nabi kata wahai sahabat-sahabat aku aku hablak bercerita benda kalau ada dalam rumah aku aku tak pernah simpan aku tak pernah sembunyi daripada pengetahuan kamu semua hak mana ada kalau yang penuh aku bagi aku tak simpan tikit pun untuk aku Nabi kata begitu kerana aku amat suka kepada baik Nabi kata aku suka buat kebaikan Itu maksudnya Nabi kata, aku suka buat kebaikan. Kalau dalam rumah aku ada kurma, ada tiga biji. Kamu maik, aku bagi tiga biji. Muslimin Muslimillah, Muslimah, Alhamdulillah. Saya pernah dengar cerita isteri Nabi, kurma ada sebijik. May Allah susah minta. Minta nak makan. Tak ada makanan nak makan. May minta. Daripada isteri Nabi minta nak makan. Ada sebijik aja kurma dalam rumah Nabi ini. Sebijik saja. Dan sebijik itu, Aisyah duduk taruh untuk nak buat buka puasa Nabi dengan dia puasa hari itu, nak buka puasa dengan sedikit korma nak belas masalah Allah uji Nabi tu kata Nabi ujian dia lagi dahsyat satu orang bawa anak kecil minta minta makanan sebab tak ada benda nak makan Aisyah minta ada Allah kalau dia teringat korma pun ada sebagi itu sahaja dia nak makan dengan Nabi buka puasa sahaja kalau ingat korma tu bagi sebelah bagi sebelah pada dengan anak kawan ni dia makan. Perempuan ni tak ada makan lagi. Dah habis anak dia makan, habang kata lapang lagi. Tak ada arah dia pun. Bagi sebelah lagi. Habis. Dalam rumah tak ada apa. Tak ada apa. Bila dah bagi, habis semua selesai, dia pun minta maaf banyak-banyak. Ada pun sebijik itu aja, Aku pun dah bagi semua. Cuba pergi tengok kat rumah walaik. Bila Nabi SAW balik, Aisyah berita ke Nabi. Aisyah kata, Ya Rasulullah, tadi main eh, satu orang perempuan bawa anak kecil, minta makan, aku bagi semua, dia nak lagi, aku bagi semua. Tak ada apa dah di rumah kita ni. Nabi kata, tak apa. Kalau macam tu, kita buka posa dengan ayam. Nabi Nabi. Kemudian Nabi kata dekat dia, walaupun sebelah tamar, besiqqe tamar, Nabi kata. Walaupun dengan sejorej, sebelah tamar, kalau kamu bagi ikhlas. Kerana Allah kamu bagi itu, sebelah tamar itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka. Nabi kata, tidak. Tak ada bagi segun Kalau kamu ada pun sebijik saja, sebiji itu kamu boleh koyak bagi setengah. Kamu bagi itu kerana mencari kerebaan Allah. Sebelah korma itu cukup untuk mendindingkan kamu daripada api neraka Allah. Nabi kata macam itu, tak malah, tak apa, buka puasa dengan ayah. Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah subhanahu Jadi, ini cerita yang ada dalam Islam. Cerita tentang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jejala orang Islam hidup dia begitu. Baik, sebagai firman Allah subhanahu dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu li khubbil khair la syadid. Angkitasul dengan ayat ni. Enggak. Ayat ni nak cerita tentang Nabi. Wa innu lihobil khairi lashedid dan bahwasannya iya maksudnya Nabi itu bersangatan suka kepada berbuat baik. Yang kata Nabi Muhammad ni dalam soal-soal khair, khair maksudnya kebaikan, lashedid Nabi ini ekstrim suka sangat kepada kebaikan. Kalau benda tu benda baik susah senang Nabi akan buat benda baik. Itu yang dikatakan Nabi. Firman Allah azza wajalla mina syaitanir radhim. No, sambung hadis. tu. Sambung hadis tu wa may yastaghni yu'nihi Allah. Begitu. Wa may yasta'fis yu'iffuhu Allah. Dan barang siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak kiranya minta sedekah. Dia dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Tidak tadah tangan ke sana kemari. Bahkan sungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan yang halal dan dengan menutup malu. Maksudnya boleh Allah marwah dia. Barang siapa minta kepada Allah Minta supaya Tuhan bagi dekat dia Satu kehidupan yang Tak minta pada orang Maksud dia kaya Kaya ni bukan maksud kaya ada duit juta-juta bukan, maksud bukan maksudnya ada duit ribu-ribu Bukan maksudnya ada duit ribu-ribu Maksud kaya ni cukup Orang kaya tu cukup Kalau dia dapat lima ratus sebulan, lima ratus cukup Untuk dia, kaya, dia orang kaya Tapi kalau dia dapat sepuluh ribu sebulan Sepuluh ribu tak pernah cukup Dia miskin. itu tarif Kaya miskin dalam agama Orang yang dapat banyak mana, banyak tu cukup untuk dia, dia orang baik. Orang yang dapat banyak mana, banyak tu tak cukup untuk dia, dia miskin. Maka barang siapa yang minta dekat Allah, dia minta, Ya Allah bagilah dekat aku sifat sempurna, sifat rasa cukup dengan apa yang ada. Dalam bahasa tasawufnya dia kata qana'ah. Sifat qana'ah. nun alim a'in tamarbutah tu. Qana'ah. Qana'ah maksudnya dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dia minta dekat Tuhan, minta, Ya Allah bagilah dekat aku rasa khama'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia minta macam tu, Allah akan bagi macam tu kat dia. Nabi kata. Dia. dia akan jadi satu orang manusia yang tidak meminta-minta kerana perbuatan meminta-minta ni menjatuhkan maruh. Dalam Islam, Nabi kata, Yadul Uliya Khairun Min Yadis Suflah. Tangah -tang atas hadut bagi, maksud dia, lebih baik. Daripada tangan, baru hadut minta kau lah. Nak boleh jadi tangan yang memberi, kena ada duit. Tak ada duit Satu nak bagi macam mana? Jadi Islam, orang Islam ini ada daya usaha untuk berusaha, cari rezeki. Bila ada rezeki, mudah untuk dia nak buat kebaikan. Begitu. Maka Makalah hadis ini, Nabi SAW kata, Barang siapa minta adekat Tuhan supaya Tuhan jadikan dia orang yang cukup. Dengan apa yang ada, Tuhan akan bagi dia cukup. Dan Allah akan pelihara dia daripada jatuh maruh kerana sifat meminta-minta. Dan barang siapa minta pelihara diri daripada Ain dan daripada benda yang haram. Nak saya dipelihara, Allah akan dia. dia. Kalau dia minta supaya dia ni dipelihara daripada Ain, Tuhan akan pelihara dia daripada Ain. Daripada malu kerana meminta-minta pada orang. Sabda Nabi SAW AS lagi, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْتِي أَحَلٌ shay'an. Dan bagaimana siapa yang menuntut sabar dan tidak keluh kesah, mencari disabatkan dia oleh Allah. Demikian juga. Siapa yang selalu doa minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi kesabaran dekat dia, maka Tuhan akan bagi dia jadi orang yang sabar dan dia bukan orang yang keluh kesah. Serta Allah Subhanahu Wa akan bagi jalan untuk melepaskan dia daripada balok yang disabarkan itu. Ini kalau dia sabar lambat laun Tuhan akan lepaskan dia daripada zaman kepayahan kerana sabar dia tu. Semuanya bila kena musibah kena sabar. Sabar, sabar. Walaupun hati rasa tak sabar, kena sabar. Insya-Allah lepas zaman kepayahan itu kerana kesabaran dia dalam melalui zaman kepayahan itu dia akan kembali kepada zaman yang selesai sekali Tuhan janji macam tu baik pun balok lapar ataupun sakit ataupun lain-lain sekeralah ujian dalam bentuk apa sekok ujian takut ujian lapar ujian sakit Tuhan bagi macam-macam macam-macam tuhan bagi Sebaga Nabi, saw. Ali wasallam lagi dan barang yang diberikan seorang daripada sesuatu ialah yang lebih baik dan lebih memadankan daripada sabang itu. Ah, ha? maksudnya sabang adalah hanyalah paling baik tak doklah lebih baik daripada sabang. Apa pun mau sabang tentang apa pun mau sabang nak belajar kaitan sekehan bunga nak sabang. dah dah jawab cakaplah Soal al sabang. kita tu cerita tadi payok tu sabang tu semua sabang nak belajar kaitan sekehan sabang saja. Tak boleh, saya so ada-ada duit ni nak pergi beli harita, saya kira lah. Aku nak nak, nak pertuan Vira. Nampak yang pertuan Vira kan nak bayar duit nanti. Ha, <laughs> balik-balik. Dengan bersedong, dengan macam-macam duk-duk-duk kan. pergi kedai, buat wedding dengan bohcat lain, dengan apa, gede-gede-gede-gede, kan. habis beribu-ribu. Lepas tu dengan pergi duk buk, buk. tak lagi, kaboreta bocok, tak lagi, dia air, air, air, air, air, karat, cem. kira duk punggah duit pulak ni, buka sikit. Sabang tak? Eh. Sabang tak? Tak ada lupa ni. Kan? ada duit ada duit-duit tapi ke mana nanti tak tengok bagi pasti dah tak elok baru bayang beli-beli sabar tak sabar ni selalu boleh pak elok-elok selalu rupa punya beli-beli oh kaita ni hak terendam di pahang ni bajet ni kenal kat kita kita tu sangka kita beli kaita punya kita beli asan gelubi je kok kaita duk enak dalam ayam apa-apa asan gelubi nanya kita Sabar dah ha? tengok tu, tengok minta geran. Tak nak tengok, tengok. Dia ni pun nak alaman tu. Dah kukulah temelur, kukulah kuantan. Sana itu. Ni paket jadi jeruk. Dia dah rita-rita jeruk. Nanti dah luk. Cari hati lain. Nah. Dan sabab lah Sabab kok mana pun dia ada banyak kebaikan Banyak peredah dia Maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain Daripada Allah Subhanahu SWT Dan usahakan pada menuntutnya dengan amal anggota Ataupun kira bicara Kata Akhir Mili Dari ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan bermula ini hadis hasan lagi sahih dia kata sabar yang tersebut kepujian dalam Quran dia kata dalam Quran banyak sebut tentang sabar sesungguhnya telah disifatkan Allah akan orang yang sabar itu dengan beberapa sifat yang besar Quran banyak sebut dan disebutnya akan sabar itu di dalam Quran lebih daripada 70 tempah ya dalam Quran yang 30 juzuk tu ada lebih daripada 70 kali Tuhan sebut tentang sabar saja banyaknya sebut menunjukkan Kuat tuntutan supaya sahabat. Tentu-tentu, Nabi SAW biasa. Dia biasa kalau dia nak orang kadang-kadang satu benda tu Nabi ulang ni sampai sahabat. Sampai sahabat pun isyapa ni Nabi ulang sampai banyak kali ni. Saya ingat balik, satu masa tu saya dah baca satu hadis tentang satu orang yang disebut sebagai Al-Kiflu. Al-Kiflu. Seorang pemuda yang hidup zaman sebelum kita. Sebelum zaman Nabi Muhammad lagi dia ni hidup. Dan... Nabi kata al-kiflu ni satu orang yang tidak ada pantang larang dia ni membojo lalu melentang batas. Tak ada benda yang haram bagi dia, melinga semua benda halal belaka. Ini yang dikatakan al-kiflu ini, Nabi kata. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni dia kata aku dengar Nabi sebut cerita al-kiflu ni dia kata bukan marah bukan sekali. Bukan sabar amarat bukan tujuh kali. Bahkan tak tahu berapa kali Nabi dah ulang sebut cerita al-kiflu ni di depan sahabat-sahabat. Sampai sahabat ni ada yang bila dengar kata, Cerita ni upah kali ulang, ni tak dengar. Lepas dia ingat Nabi tak ada amodai. Dia ulang amodai lama aja Tak, bukan masalah tak ada amodai. Masalahnya cerita tu, cerita yang cukup penting. Maka Nabi sebut, Nabi ulang sebut, Nabi ulang, Nabi ulang. Sampai sahabat kata, lebih daripada sabah amarat. Lebih daripada 10 kali. Lebih daripada 7 dan lebih daripada 10 kali. Dia kata, buah cukup banyak kali. Apa dia? Cerita Al-Qiplu, satu orang pemuda yang dia ni, apa benda apa hal bagi dia tak ada yang harap. lah satu hari, satu perempuan main nak minta hutang duit ke dia. Dia kata ke perempuan ni, aku boleh bagi duit dekat hang, berapa dinar yang kamu nak, aku boleh bagi. Tak ada masalah. Cuma aku mahu kamu serap kehormatan kamu dekat aku. Ini Al-Qiplu jahat. Oh jahat. Aku boleh duit tak ada masalah. Bila-bila masa aku boleh bagi tapi aku mahu kamu serah kehormatan kamu kepada aku. Perempuan ni desperate. Dalam keadaan dia perlu duit sangat-sangat. Akhirnya dia dia tu ikut kehendak al-Qifl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila al-Qifl dah naik atas perut dia dah. Dah naik dah atas perut perempuan ni dah. Tiba-tiba dia dapat rasa perempuan ni gemuk, ketap, di di di di depah maka dia tanya dekat perempuan ni dia kata pasal apa yang jadi macam ni adakah kerana yang benci aku dia tanya budak perempuan ni budak perempuan ni kata apa dengan Allah dia kata aku tidak benci kamu dia kata tetapi aku sekarang ni dipaksa untuk buat satu benda yang aku tak mau buat dia al-kiflu dia, ya. dia dengar macam tu turun-turun di bawah dia kata betul kan kamu tak mahu ni kerana kamu takut kepada Allah budak perempuan ni kata ya aku takut kepada Allah dia kata apa kat budak-budak ni dia kata duit ni hak hang dan aku bebaskan hang duit ni bukan hutang tapi aku bagi kat hang ambil, pergi balik insiden itu telah memberi satu kesedaran kepada Al-Kiflu dia terus malam tu dia kata dia, dia bermunajat dekat Tuhan dia kata ya Allah dia kata demi Allah aku tidak akan buat dah benda-benda salah ni selepas daripada ni Nabi kata, pada malamnya Al-Kiflu meninggal dunia. Dia mati malam tu. Tak ada sakit, tak ada apa saja. Tuhan bagi mati dia. Nabi SAW kata, berpagi-pagi lah Al-Kiflu itu. Hal keadaan nama dia sudah ditulis oleh Allah di pintu syurga. Hati tu, cerita tu, Nabi sebut depan sahabat ni. Sahabat kata, bukan sekali, bukan tujuh kali, bukan sepuluh kali. Tak tahu berapa kali Nabi sebut. Maknanya apa? Maknanya benda ini penting. Tak ada manusia dalam dunia ini yang berdosa, yang tak ada pintu untuk dia minta ampun kepada Allah. Taala. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang jahat, yang Allah terjok atas dari dia, sehingga dia tak ada ruang untuk minta ampun dekat Tuhan. Sebaliknya, manusia tentu buat dosa. Cuma banyak sikit saja. Siapa pun juga yang buat dosa, Pintu taubat terbuka untuk dia. Selagi nyawa tidak sampai digarabah, selagi matahari tak terbit di sebelah barat. Maka selagi itulah manusia yang jahat, yang berdosa, yang banyak salah, ada ruang untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu SWT. Nanti nak cerita ayat itu. Muslimin dan Muslimah yang di Rahmat Allah SWT. Demikianlah hal dengan sabak. Ini hadithat terbacaan. Bila dia ulang 70 kali, makna sabak ini untuk Kalau dunia ini dipenuhi dengan orang sabak, tak jadi huruf Allah. Tapi dunia ni duk jadi huru-hara kerana dunia ni dikuasai. Bukan takat dipenuhi. Dikuasai oleh orang-orang yang tidak sabar Maka jadi kelengkabut habis semua. Dan riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Bahawasanya telah disebutkan Allah. Sabat dalam Quran itu lebih kurang 90 tempat. Imam Hanbali kata, dia kata bukan 70. Dia kata 90 tempat Allah sebut tentang sabat. Dan disambungkan Tuhan akan kebanyakan... Akan kebanyakan derjat-derjatnya dan segala kebajikannya kepada sabang. Dan banyak benda. Tuhan sebut-sebut-sebut, dia sangkut dengan sabang. Dia sebut-sebut-sebut, dia sangkut dengan sabang. Begitu. Dan dijadikannya derjat-derjat itu dan segala kebajikan itu buah faedah. Baginya dan natijah baginya. Ha. Kalau kamu buat macam ni, kamu dijadikan orang-orang yang sabang. Dia natijahnya, kamu dijadikan orang yang sabang. Dan itu dalam Quran ada tujuh bagi seperti yang datang ini kenyataannya masalah dia kata sabah menjadikan imam mutraqin dan mencapai amanah di dalam ugama kata Zubaidi dalam itihar fusada bahwasanya telah dijadikan Allah bagi orang yang sabah itu imam bagi orang-orang yang takut kufur dan maksiat orang yang ada kriteria sabah dalam diri dia dia layak menjadi imam imam maksudnya pemimpin nak ambil pemimpin cari orang yang sabah sabah dalam maksud apa sabah hak kita baca awal-awal tadi sabah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabah dalam menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah. Sabah apabila ditimpa musibah. Bila dia ada kriteria ni, dia ada ciri-ciri, dia ada sifat-sifat sabah macam ni. Dia layak menjadi iman. Dia layak menjadi pemimpin. Dan disertakannya sabah itu dengan yakin. Dia bukan sekadar sabah, bahkan dia mempunyai keyakinan dalam diri dia. Yakin kepada Allah. Dan bahawasanya dengan sabah dan yakin itu mencapai amanah dalam agama. Orang yang ada kesabaran dan dia yakin dengan dengan Allah, dia setau yang amanah dalam agama, begitu. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla mensifatkan orang orang-orang yang tersebut dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamna sabaru wa kanu biayatina yuqilun. Dan telah kami jadikan daripada mereka itu imam-imam, yakni pemimpin. Dia menunjuk mereka itu dengan pekerjaan kami. Bila jadi pemimpin, dia bertanggung jawab tunjuk jalan benar kepada orang yang duduk bawah pimpinan dia. Tak kalau sabak mereka itu. Syaratnya dia mesti sabak. Begitu. Dan adalah mereka itu yakin dengan segala ayat kami. Orang yang dilantik menjadi pemimpin, dia mesti yakin dengan ayat Quran. Mesti. Nampak. Masalah. Sabak itu disempurnakan Allah atasnya kalimatul husna. Sebagaimana kata Zubaidi bahasanya disempurnakan Allah hati segala orang yang sabar itu kalimatul husna dalam agama. Maka telah berfirman Allah. A'uzubillahimina syaitanirrajim. Wa tamat kalimatul rabbikal husna. Ala bani Israel bina sabaru. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu yang baik atas anak bina Israel. Dengan apa yang telah disabarkan oleh mereka itu. Bani Israel yang sabar Allah subhanahu wa ta'ala janji kesempurnaan kepada mereka. Begitu. Sabah itu balasannya sebaik-baik balas. Sebagaimana kata Zubayni, wajib balas bagi segala orang yang sabah itu dengan sebaik-baik amal mereka itu. Ulama' kata, buat baik ini tentu Tuhan akan balas kebaikan. Dan Quran kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَى لَذَرَّةٍ خَيْرًا يَرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَى لَذَرَّةٍ شَرًّا يَرًا Ini Quran. Quran tak ada tipu. Kan? Siapa buat baik sikit pun Tuhan akan balas. Buat benda tak baik, buat benda jahat sikit pun Tuhan akan balas mari. Baik, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanajziyanna alladheena tabaroo ajrahum bi ahsani ma kaanu ya Dan demi sesungguhnya dibalahakan orang yang sabar itu akan pahala. Yaani dengan sebaik-baik barang yang ada mereka itu mengamalkannya. Ini semua janji-janji Tuhan Al-Quran. Nah, abang kata sabar ini adalah satu benda yang disuruh oleh di agama. Sabar itu dapat berganda-ganda pahala daripada amalnya. Sebagaimana kata Zubairi digandakan pahala orang yang sabar itu setiap setiap amalnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, "Ulaiika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru." Bermula mereka itu diberi pahala dua kali ganda. Hmm? Dia buat satu amalan tapi dapat dua ganda pahala dengan sebab barang yang disabarkan oleh mereka itu. Kalau sabar buat satu amalan Tuhan ganda beri jadi dua, dua ganda pahala masalah sabang itu menjadikan balasnya yakni pahalanya dengan tiada hingga dan tiada berhad banyak orang tak baca hmm? dia cerita kata banyak lah dia baca banyak pun kalau balik duk kongan juga tak ada guna pasal <laughs> dia lagi tu. jadi banyak lah dalam Quran dah kata 70 ayat ada cerita baca sabang kita duduk putih 70 tu malam ni baca pulih sembuh pula Bagi tu kan jadi ceritanya apa ceritanya kita kena latih diri kita supaya sabar di tiap musibah sabar. Apa juga benda Tuhan menatkan kita dalam bentuk ujian sabar. Kadar apa? Sabar tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tawakal kepada Allah dan disertai dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa akan pelihara kita semua. Di bawah tu dia kata sabar itu mendapatkan kemenangan. Dia omen pula ayat Quran. Kemudian dia kata sabar ni dihimpunkan Allah antara tiga perkara dia kata. Hmm. Kata Imam Razali telah dihimpunkan Allah bagi orang yang sahabat antara pekerjaan yang tiga. Yang tiada dihimpunkannya bagi lain daripadanya. Maka firman Allah. Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmat wa ula'ikahumul muhtadud. Mereka itulah ampunan Tuhan atas mereka itu. Dan rahmat Tuhan ke atas mereka. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Maka petunjuk dan rahmat dan ampun itu terhimpun bagi orang yang sahabat. Tiga adalah orang yang sabar dia kata yang pertama dia kata Allah subhanahu wa ta'ala janji dapat rahmat rahmat dia apa ketian belah ketian Tuhan, Tuhan kesian ke kita bila. bila kita kena ditimpa musibah dan sebagainya kita sabar Tuhan kesian ke kita tentu kita ingat balik hadis yang kita baca saya ingat 2-3 bulan lepas sebelum berusaha saya cakap dengan Nabi maik satu orang mati di Nabi depan Nabi Makin saya nak bubakan kata-kata saya, bubakan macam ni, macam ni, macam ni Chef aku tak betul, ter paidah,répane bukannya,gtikur against papa aku buat lee pun, niet jangan house��고 saya nak bubakan daripada datuk tak betul tambah ustaz bakar benar saya dengar abubakan, daripada datuk tak betul dia settling, gasak daripada pan lah tak betul, tak betul, help aku buat lama pasi apa, help aku buat lateください, gedung kedung ngerempah saya nak bubakan duduk dengar nabi pun duduk tengok Nabi tak kata apa Sabar Macam tu punya pandang Kalau lawan kan nak selesai Dia daripada rumah Jadi main-main nak kena Sina Abu Bakar kan Tidak lawan dia Bukan nak selesai macam tak senap dia Cuma takkan Sina Abu Bakar Yang sama macam yang dia tuduh tu Takkan Sina Abu Bakar Macam yang dia kata Sina Abu Bakar dia Nabi pun dia Oh tak habis apapunnya. Bila dia ni bukan kata dia nak mati. Dia pun duduk galak lagi duduk hantar. Buzut. Bila dah sampai satu peringkat. Sayyidina Ubaqa' punak puak. Dia perlulah mempertahankan diri. Sebab dia tak seperti yang ditahmahkan tu. Maka dia rasa dia perlu mempertahankan diri. Bila Sayyidina Ubaqa' setah je bercakap nak mempertahankan diri dia. Nabi bangkit ni. Saya ingat kita baca hadis tu tu. Nabi bangkit ni seorang bakar pun terkejut dia tengok Nabi bangkit ibi pasal apa Nabi marahkan korang aku, aku cuma nak mempertahankan diri Saya takkan nak mempertahankan diri daripada tahmahan pun sekarang Nabi bangkit ibi dengan muka nampak macam tak seronok eh dia pun tak seronok dia pun berhenti daripada mempertahankan diri dia pergi ikut Nabi dia kata ya Rasulullah pasal apa kamu bangkit tinggi aku dalam keadaan nampak kamu macam tak senang dengan aku Nabi kata apa kat dia Nanti kata tadi, masa kamu dah kena gasak dengan kawan cikah syukur ni, masa kamu dah kena gasak dengan dia, aku dapat melihat malaikat turun main keliling kamu, mempertahankan kamu. Tak perlu orang tahu kata kamu betul, Allah tahu kata kamu betul, cukup. Allah tahu kamu buat ni betul, Allah tahu, manusia tengok, manusia kata tak betul, biar-biar dia pak. Bila kamu tak jawab orang duduk gasak kamu tadi, aku dapat melihat malaikat tunggu main duduk ada keliling kamu. Malaikat mempertahankan kamu. Nabi kata, tapi bila kamu jawab aja, aku dapat melihat malaikat meninggalkan kamu. Dan aku dapat melihat iblis dan syaitan sudah berada di keliling kamu. Aku tak mau duduk, Nabi kata, dengan orang yang syaitan ada di keliling dia. Nabi kata, dia duduk. Kita dah baca lah dulu, hadith yang mengatakan uh, janji syurga, janji rumah di halaman syurga, janji rumah di atas tempat tinggi dalam syurga, apa semua, lah sekali kepada siapa? Kepada orang yang baik akhlaknya. ni. Sebelum tu kepada siapa? Kepada orang yang dia tahu dia benar. Tapi dia tahan daripada bercakap. Walaupun dia tahu dia benar, dia tak petahan diri dia sampai macam-macam tu. Allah janji dekat dia rumah yang cukup indah di dalam syurga dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak benda yang kita belajar. Kadang-kadang dah jumpa dah benda ni. Tapi kita tak boleh nak didik yang ibadat, benda yang kita dah jumpa ilmu ni. Maknanya mudah benda ni memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi orang yang sabar ni dia kata ulaika alaihim salawatun min wa rahmah wa ulaika Orang yang sabar dia dapat rahmat satu dia dapat keampunan Tuhan, dua dan juga dia akan mendapat setuju daripada Allah Subhanahu Wa Taala tiga. Kemudian kita sabaq itu disuruh syarak dengan dalil firman Allah wasbiru innallaha ma'as sabirin. Besarlah Allah sama dengan orang yang sabar. Kemudian dia kata pula wasta'inu bis-sabri was-salah. dengan Allah dengan banyak bersabar dan banyak semaya. Dan kita bila kena musibah, bila kena ujian, apa yang kita perlu buat? Bukan kita perlu memberi penjelasan. Tak payah tentuan. Kadang-kadang penjelasan bukan nak menjelaskan keadaan. Tapi dia menambah masalah lain. Kadang-kadang penjelasan menambah masalah. Bukan untuk menjelaskan keadaan anda. Sebab satu benda kita cakap. Sepuluh taksiran orang buat. Tentu baca dalam surah Maryam. Kisah Nabi Zakaria. Apabila dia terkena fitnah. Di Tuhan kata apa kata dia? Tuhan kata duduk dalam dia Tuhan kata dekat Nabi Zakaria kan jangan kamu bercakap dengan manusia selama tiga hari Tuhan kata orang Tuhan kata dekat Nabi Zakaria jangan kamu bercakap dengan manusia selama tiga hari bagaimana? kalau dalam tempoh tu cakap jadi cerita lain banyak kalau kita nak buka tengok balik daripada Quran daripada hadis Nabi dan daripada bagai-bagai penjelasan cukup clear tentang benda-benda ni semua dan dalam ada yang macam ni apa dia minta tolong kepada Allah dengan banyak bersabar dan banyak melakukan sembahyang malam sembahyang sujud mau bagi minta supaya Allah lepah kita daripada apa juga masalah yang menimpa kita dan tak ada tak ada satu kuasa dalam dunia boleh lepah kita daripada masalah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik kemudian terima dia lagi wassalik wana sholberukaillah bila dah hendaklah sabang engkau dan tiada lah engkau itu melengkan dengan Allah Baik, itu lagi kemudian dia kata sabang terpuji ahlinya kerana permahal Allah as sabirin wassabiqin walqaniqin walmunfiqin walmustaffirin bil ashab orang yang sabang dan orang yang benang pada imannya yang sudahlah orang yang taat akan Allah dan Rasulnya dan segala orang yang menafkahkan hartanya Dan segala orang yang minta ampun Pada segala waktu sahur Dia, kata, dia sebut waktu sahur Al-Azhar maktanya waktu sahur Masa apa? Masa itu waktu paling cantik untuk kita minta apa-apa kat Tuhan Waktu sahur, pukul 4, pukul 5 1 per 3 akhir daripada malam 1 per 3 sebelum subuh Tentu, <tuh> mengadu kat Tuhan Mengadu kat orang, tak ada penyelidikan kita mengadu ke orang, orang ni bagi akal okay, yang macam ni. Mengadu kat orang ini, bagi pendapat macam ni. Mengadu kat ni, macam-macam pendapat. Tak usah mengadu kat orang. Orang tak mampu menyelesaikan masalah kita. Orang boleh menulis pandangan pada masalah kita. Tapi yang boleh menyelesaikan masalah kita, Allah Subhanahu SWT. Dalam ayat ni Tuhan kata apa? Minta bil-adha pada waktu sahur. Pukul 4, pukul 5 pagi, bangkit, ambil ayat semayang, semayang. Minta kepada Tuhan. Semayang tahajud dua raka'an. Semayang hajat. Minta apa-apa hajat kita kepada Tuhan. Sujudnya biar lama. Sebab Nabi kata waktu sujud itu, waktu kita paling hampir dengan Tuhan, minta apa saja kita nak minta dekat Tuhan. Kita pergi rumah orang, kita petuk pintu sekali, dia tak buka. Kita retuk lagi, kita retuk. Kita petuk, pergi lagi, lusa, pergi lagi, tulak, pergi lagi. Satu hari dia buka pintu juga. Walaupun dia buka dalam keadaan marah, tapi dia buka juga pintu. Allah subhanahu wa ta'ala Dia kata Udo Minta dekat aku Aku akan perkenankan kepada kamu Kita minta sekali dia tak bagi Kita minta lagi Kita minta lagi Kita minta lagi Walau seribu kali Kita akan terus minta Sebab kita tahu dia saja yang boleh bagi ke kita Satu hari Allah akan bagi dekat kita Kerana Allah tahu Kita penuh keyakinan pada dia Kita minta banyak pada dia Mula -mula. Kalau kita ada keyakinan yang macam ni, Allah subhanahu wa ta'ala selamat kita daripada binasa dengan ujian yang menumpang Nah, ha? begitu. Baik. Kemudian dia kata, minta lah ampun kepada Tuhan pada waktu sahur. Dan firman Allah, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُلَاءِكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَأُلَاءِكَ هُمُ الْمُتَطَقُونَ Dan sekalian orang yang sabak dalam kesusahan dan sabak dalam kesakitan dan sabak pada waktu memantang setuju, ha? sabak dalam keadaan jenis. Allah Allah menimpakan kepada dia kesusahan pun dia sabar. Allah bagi dia sakit pun dia sabar. Kalau waktu dia kena seram dengan musuh dengan seteru pun dia sabar. Allah suka orang macam ini. Mulut sakit alami macam, macam ni tanya doktor. Doktor cerita dia kata ni ada-ada ni sakit yang banyak kena orang ni dalam masa yang tak berkat ni. Penyakit apa? Stress, hypertension. Nah, bila kena dia pergi rawat. Orang ada supply darah di kotak ni putus. Bila putih, dia jadi bleeding. Dia pendarahan dalam kepala. Bila kena macam tu, ikut tahap, tahap darah tu keluar banyak-banyak. Ada yang kena-kena macam tu, slot tu eh. Masuk hospital, si mak sunyi apa aku tak tahu, ayam tu masuk aja. Baru ni doktor di hospital. Hospital besar, Pelopinang seorang. Muda lagi. Baru keluar universiti. Baru tiga bulan kerja. Baru nak dapat gaji yang ketiga. Baru menikah dua minggu. Doktor muda habis ah. kerja, pergi masuk bilik doktor sembang dengan kawan-kawan pasal nak balik keluar daripada hospital, masuk dalam kereta nak start engine, puk, kena puk, kena, doktor duduk di hospital, duduk kerja dalam ubat hari-hari, puk, kena dia tarik bubun mulut orang yang lalu nampak turun dibuka pi pintu kereta usung, dia bawa keluar Oh masuklah hospital doktor tengok eh kawan dia pak sama semua doktor panggil habis doktor-doktor pakar apa semua terus naik check scan dia dan sebagainya buat pembedahan hari tu juga. Dia selamat kan dia. Pasal apa? Orang tu sudah pecah. Dia pecah. Pasal stres, tekanan dalam pekerjaan. Tekanan kerja, tekanan masalah kewangan, tekanan masalah keluarga, tekanan dalam masyarakat, tekanan banyak tekanan dekat dia, dia duk layan tekanan ni semua duk pikir duk pikir duk fikir, pecah orang tu, orang tu betul. Dalam Tiga jam selepas pembedahan, mesti. Tak payah, sengkar. Ini. Alam lagi, penyakit dia macam duduk main, makin kerang. Di tempat kerja tadi main satu, kaki tangan juga. Berbuat, main doang buat maknakan dia. Ustaz, boleh tak saya kata, tolong buat-buat ayam apa-apa? Boleh tak saya kata, tolong buat-buat ayam apa-apa? Dia kata, ni maknakan saya, ni dia kata orang. Ha? Ni saya kata, saya duduk cakap benda tu, ni. Di masjid-masjid lah, ni kata. Dia kata, maknakan dia kena. Slop dia. Bing. Jadi bengong. Orang cakap apa-apa pun. Duk celek macam dengar tapi tak ada respon apa. Tak tahu nak buat macam mana. Dia kata operate dah kepala. Operate dah buang dah darah buku yang jadi. Dan kepala tu dah buang dah. Pun macam tu juga. Satu sahabat daripada ni pun sebalik. Sahabat lama saya telefon main. Dia pun kenal juga. Tapi dia kena putri darah sikit saja. Tapi jadi macam mana? Dia kata, tengah duk cakap. Slop. Tengah duk cakap. Dia kata purup dia macam... Dia terlupa cakap apa? Dia macam rasa nak cakap, tak boleh, tak tak keluar mai. Dalam doa dah, duk ingat benar nak cakap tapi tak boleh cakap. Kenapa? Stau dah. Lu bang cakap, yo cakap, yo cakap, yok cakap, yok cakap. Terjalan, duk, tup, dia tenanglah tercantum dia sampuk, sampuk dia jadi tak boleh nak cakap. Dia duk akak-akak jadi macam orang gagap. Dia. Walau kita bukan gagap dia tetapi tak leh terobik berkata. Tentulah ujian Tuhan dalam bentuk sakit ni dia kalau nak cerita ialah ya, macam-macam penyakit Tuhan bagi manusia ni. Sabak banyak-banyak dekat dia. Orang yang sabar, kurang tension dalam diri dia. Stress kurang. Pendepa kena apa pun dia kata ini ujian daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay? Kan? Quran kata apabila apa musibah, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila timpah musibah kena ke atas mereka Mereka kata inna wa inna Kita niat Allah Kita akan balik kepada Allah Semua orang akan kembali kepada Allah juga Terima hakikat apa yang berlaku Dia rilis Tension dalam diri dia, dia boleh buang dia boleh ketepikan Allah Subhanahu Wa Taala upaya bagi cawodah kepada kita dalam Quran tentang benda-benda ini maka sekalian orang yang sabak dalam kesusahan sabak dalam sakit ataupun sabak sewaktu dihancur oleh musuh maka mereka itulah orang-orang yang benar pada agama dan mereka itulah orang yang takut akan kufur dan akan maksiat. Wahallah lepas ini kita masuk bab majaz fizik dua jahai iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang dua muka wajahain maksudnya dua muka satu waktu muka ni, satu muka ni bukan kumpulan amuk pakai topeng tu lah kan, azam tahun baru kumpulan amuk nak mengekalkan identiti bertopeng mereka itu ini nah, bukan poinan amuk ini cerita kita zi wajahain, orang yang ada dua muka satu waktu Islam, satu waktu dia bukan orang Islam ah, tak mau yang jadi, ni Wallahu'ala adakah berdosa anak yang tegur ibu bapa sehingga timbul marah pada ibu bapa walaupun teguran itu benar dari segi syarak tentulah banyak kali dalam macam ni luak main dia ginilah tentulah anak dengan ibu bapa ni sampai mati sampai mati kita anak dah. kita tengok balik cerita Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam mak pak tak masuk Islam Saat menghadapi masalah dengan mak pak dia. Bukan setakat tak boleh tebuk. Bahkan mak pak dia tebuk dia. Suruh dia kembali ke ugang mahasis. Sampailah mak dia mogok, lasak, tak makan, tak minum, tak memapah. Mak dia nak biar diri dia mati dalam keadaan mogok, lasak. dan tebiak, semua orang akan bercakap. Kamu telah bunuh mak kamu. Haa, sebab peringkat itu. Kena. Bila dia pergi ubat Nabi SAW mengadu masalah dia dengan mak dia kepada Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala waktur wa mi'ayat kan? Waktur wa mi'ayat. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysalaka bihi ilmun falatuti'ahumah wasahikuma fi dunia ma'rufa. Dan kalau lah ibu bapa kamu yang tidak Islam ini memaksa kamu, suruh kamu buat satu benda yang tak betul, falatuti'ahumah, tak payah ta'ah dah. Rantah kepada benda tak betul, tak payah ta'ah. Tapi, Tuhan kata, وَصَاحِبْكُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُفَةً Kepada ibu bapa, kamu tetap kena berbuat baik. Bersahabat dengan mereka berdua di atas dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Ini cerita ini, tuan-tuan. Benda ini banyak berlaku dalam masyarakat. Anak-anak, Tuhan bagi kesedaran. Dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah. Dia juga dapat petunjuk sesuai dengan muda dia macam si Nabi tadi. Oh, dia kira dia nak settle masalah mak pak dia malam ni juga. jadi dia balik dia mula duk tegur dia kata mak dia kata mak ni orang duk mas dalam rumah dia terlumbung tak pakai apa tak pakai teguran dia betul eh tapi cara dia tegur kadang-kadang tak ada kebaikan pun mak dia tak berubah juga bahkan hubungan dia dengan mak dia jadi rosak dan dalam bab ni balik kepada kaedah da'wah dari Islam dia kata Udu'u ila sabi li rabbika bil hikmah Serulah, siapa-siapa juga lah siapa -siapa Kepada jalan Tuhan kamu ni Bin Hikmah, dengan bijak. Cakap dahulu Beli kinterumbung abang akan balik ni kat dia Maksud saya, saya tengok untuk orang yang pakai ni mabak. saya tengok untuk orang pakai ni Nampak, saya tengok untuk orang kalau pakai yang ni Dia boleh pontak umur 20 ton hmm. Mak 60, mak kalau pakai yang ni Dia duduk naik 30, lebih 40 mabak. Cuma nak pakai nak ni Buat belawak ni semua paket dia kan Dia taham. ha, mereset, mereset, tak boleh Maksud saya, pakai ni Maksud tidak dah untuk kosong tapi dah untuk melawak bergura-gura begitu dia apa si pakai dah tengok beli penat-penat duit habis ni tak nak pakai dia pun senah noh ni nanti ke mana kan dia nak boleh pakai orang boleh tak payo nak pakai pun ni selalu buat ambil hati dulu Ini kan? dia tak ada universiti tak ada benda ni tentu mesti universiti kemut universiti tak ada soal zaman nak ambil hati orang tu saja universiti tak ada ini Dia mesti diajak ni lah, diajak benda-benda fakta gitu aja Tapi benda-benda ni semua nak boleh melalui apa? Pergaulan, melalui pengamatan dalam masyarakat Kita bergui dengan orang, lebih ramai kita yang lagi banyak benda kita dapat Pengamatan, kita parti, tengok macam mana, kita belajar daripada benda-benda yang berlaku keliling ke dalam kita Itu banyak memberi kebaikan kepada kita Jadi walaupun apa pun, dengan orang tua, tua lebih lagi dengan ibu bapa guna guru yang paling hikmah, paling bijaksana untuk bawa depan ini kepada jalan Tuhan, jalan kebenaran. Adoh, iwaqa Ismail contohnya. Dan kan? anak-anak. Saya banyaklah cerita benda-benda macam ni kan, banyak sangat. Yang anak ni masuk pusat pengajian tinggi dan sebagainya untuk pertama kalinya dapat kesedaran tentang hukum-hakam agama. Ya. Kan? dia anak dapat kesedaran tinggal habis ni pakai-pakai apa nama seluar-seluar pendek anak perempuan boleh duduk pakai seluar pendek. Dan bila dia masuk mengaji, dengar penjelasan kawan-kawan hak kuat agama, mereka terang kat dia betul tu dia ambil beli buku baca dan sebagainya sendiri dia berubah. Bila dia berubah jadi dia balik dia rumah mak pak jadi masalah. Tengok ni apa ni? Ini bukan anak kami dia duduk main-main tu. Anak kami tak pakai tudung-tudung begini. -tudung, duduk macam ni. Nah, ini masalah yang banyak berlaku. Jadi, kebijaksanaan itu sangat perlu dalam soal jahruh. Da Kalau sekiranya dia bijaksana, dia pandai macam mana cara nak selamatkan keadaan daripada jadi tegang maka dia orang yang menentang yang Allah sebutkan pengajaran tadi ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan macam nah, kata wajadilhum billati hiya ahsan dan berdebatlah berbahaslah bercakaplah dengan mereka ini dengan cara yang paling baik bukan cara menonoloh bukan cara paksa-paksa tapi cara yang paling baik terang tak depa bagi depa tak nak marah kita terang tak depa bagi depa rasa depa salah dia tak dia tak dipaksa untuk mengaku salah, tapi daripada penjelasan, daripada penerangan yang kita bagi kat dia tu dia rasa dia bersalah. Dan akhirnya dia berubah kepada yang lebih baik. Semoga Allah bantu kita untuk kita nak buat benda baik di atas dunia ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita sambung minta sebaik ke farab dan suratulah. Assalamualaikum. Projek buat parik pun Nabi tak boleh. Nabi ada apa? Tapi apa yang ada pada Rasulullah Risalah Allah Dia sanggup Bukan Nabi tak tahu Apa yang dia akan hadapi Bukan ancaman kecaman apa semua begitu begini Bukan Rasulullah tak tahu dia tahu Wahyu Allah pun Jibre Buat siapa kat dia Tambah benda yang macam ni Nabi tak tahu tapi kena perasulah hadapi itu semua. Ini dia satu. Yang kedua dengan kembali pada cerita kita yang sahabat-sahabat para Muslimin, tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, ibu bapa saya, saudara-saudara saya yang semua ha, ikhwan yang Muslimin yang nak pergi ke Mekah. Maka bakal haji nak pergi muka tahun ni kah insyaAllah kalau panjang umat sehat nak pergi tahun depan pun semua kita tambah cerita tadi Apabila kita dah injek masuk bumi ini bumi Nabi bumi para awliah untuk para Rasul setiap inci yang kita pijak kita sedap benar tu maka kita akan jaga serupa so, tuan-tuan malam ni tuan, tuan malam ni tak kedu tut imam abad tak kedu tut bilan abad tak kedu tut sihat abad tak kedu tutang kosong masjid abad kena duduk begini-begini jaga hak ni jaga hak ni pun semua pasal apa? Kita dah kita injek masuk Ataupun kita dah terjemah masuk Dalam hati jiwa raga kita Bahawa tempat yang kita duduk sekarang ialah masjid Bukan dewan orang ramai Bukan tempat kenuri Bukan Apa-apa tempat lain Tapi kita tahu ini masjid Macam mana tuan-tuan rasa? Hmm. Dengan sendiri kita hayati eh ni masjid ni aku ni adikah dengan sendiri kita hayati disiplin adab sopan tata laku tertib kelakuan apa sebagainya apa semua itu sendiri ni dalam yang kita tak payah masjid tak payah tuan imam tak payah tuan bilah tak payah siapa-siapa pun bagi pengumuman tuan-tuan dan perempuan naklah kita duduk dalam keadaan begini gini karena sedarilah ini masjid-masjid tak payah bagi pasal orang panggil apa understood sebab tu tuan-tuan jaya yang semua yang hadir berjaya... Eh.